На листце до полі, яке полоща перший осінній дощик. Можна глянути в очі гудзички білому собачаті, що так і не виріс за ці роки, так і залишився маленьким. От йому, мабуть, можна поскаржитись на долю, і він зрозуміє, пожаліє, а може, колись розповість Анеті, як важко було йому залишити ці стіни, такі затишні, такі нарешті повні того, що вкладає людина у слово рідна домівка. Можна попрощатись зі старими липами довкола адмінкорпусу заводу. З кабінетом, де провів половину життя. Можна і навіть треба навести лад у паперах. Знищити непотрібне і небезпечне. Розкласти до пуття те, що допоможе його наступникові розібратись у справах. Втім, хай собі наступник керує, як знає. Можна забрати улюблене горнятко, в якому чай ставав особливо смачним. Можна... Не можна тільки попрощатись зі Світланою, зі старим Петровичем, з тими людьми, яких вважав мало нерідними упродовж усіх років роботи. І з Журавським не те попрощатись, навіть поговорити не можна. Старий вовк одразу вловить щось не те у голосі, в кожному слові. А він уміє скласти два і два «Степан битий і стріляний». З ним не можна не те що зустрічатись, а навіть телефоном двох слів сказати. Більше прощатися ні з ким. Валя поїхала до Німеччини. Так само раптово одного дня, власне однієї ночі, зібрала найнеобхідніші речі і виїхала, не сказавши нікому ні слова. Втекла від отого слонопотама. Передала через свою знайому лікарку Дорогий браслет з камінцями для Жори. І зникла. Навіть не подзвонила, не повідомила, де вона, чим займається, в якому місці живе, в якій країні. От то теж мовчить, присягається, що нічого не знає. Чи прикидається, що не знає. Віктор також утік. І теж однієї ночі. Побув день-другий в лікарні, ніби лікувався. А що з ним станеться з биком здоровим? Його добнею не вб'єш, виписався з лікарні, кілька днів посадів удома, на той час встиг набрати в людей грошей, ніби під проценти, і втік. Разом із тими грошима. Нікому ні слова, куди чи надовго люди на роботу приходили до нього Маркіяна. А що він скаже? Знаєте, те саме, що й усі. Кого просити, щоб шукали? Міліцію, бандитів, від яких, власне, й втік? що можна встигнути за один день. Можна останнє присісти на свій домашній диван, оглянути затишну, таку спокійну, таку свою-свою кімнату. Єдиного не можна розповісти Неті, куди він так раптово зник, залишити адресу, бо він її і сам не знає, пояснити, навіть залишити багато грошей не можна. Щось там у них сталося, Гроші потрібні, багато, всі, і його також їхати доведеться. А потім, через кілька місяців, йому, звичайно, вдасться відкараскатись від цієї злочинної компанії, якось позбутися їх, утекти і повернутися додому. Чи якось допомагати Антуанеті і Дмитрикові? Дурень думкою багатіє. Можна, мабуть, написати кілька слів, щоб не думала, що загинув, щоб не шукала – Може написати, що поїхав у відрядження? Дзвінок у двері. Мабуть, це за ним. Перший сніг упав рано. Щойно почався зовсім іще осінні, За законами природи, І місяць листопад. Щойно впало листя, і ось зима. Не якийсь там несміливий перший сніжок, А справжнісінькі зимові замети. по вуха і навіть не думає танути. Подібно і у неї на душі. Замало. І ще того вересневого дня, коли повернулася додому з базару, куди її дуже наполегливо попросив поїхати Маркіян. Що там було йому доконче необхідно, вона так і не згадала, але часу витратила багатенько. Коли прийшла, застала на столі коротеньку записку. Зник. Ні слова, ні звістки. Зник – це навіть не вмер. Зник – це гірше.